سورۃ التکویر کے ذنلشم نمبر آیات ہی مبارک د دویشتم آیات ہی مبارک نہ گورئی و ما سواحبکم بمجنون اے مخکی اللہ صفات بیان کرد جبرئیل علیہ السلام چا غذ قران روڑن کہو يات نه د جبريل عليهلی السلام او صاف الله بیانول چې هغه د دي عظم کتاب راړون کيو اوس د الله د حبيب شان ذکر کرکي وما سواحب بمجنون نه صاحب ستاسو لیونې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد ای ځکه کفارو د الله حبیب تدید دین د وژن عرش یو پکې د ااموش دایته لی ونه وی تاسو لمخ کی تیر شول په قلم کې وای ما انت بنعمت ربک بمجنود ما پتا سو انعام کړه حبیبا او دمر عظیم کتاب مې در کړه نتا سو دربد نعمت و جن لی و نین ای اے د کفارو د مکید الله حبیب پلی وان ثوب مشور کړه او دح جنا بعد اسلام نمخ کی کافرو کول عمرې به کولی چې څوک برابر لدی ولا ورو کې په موسم الحج کې کسان کې نولي چې څوک راځي ورته واېیل ثولې ونه رسول الله عليه السلام په لیوته مشور کو تاسو نه مشکا شریف کې به حديث راشي یو کافر وی ما بلی وني د مول چې خلکو وی جلي ونه ده بازي کافر می خزر کی صد درد او شفقت او لغ رحم وی پا یا پا و اذا پدینې ترالیم چې دی ویلی و نه دې ارکه زما پدم الله حکو نا چراغ دې الله ز حبيب خبري چي او ري دي د ورته وي بیا راله واید الله حبيب لوای و اذا فصاحته وبلاغت کې د سمندر وي اختر رسیدري الله حبيب ورته بیا خپل کلام و اعاده کو کو هغه اسلام راړو راغل دې پارو چو کفار وی العیاذ بالله الله حبیب علیہ الصلاب لی ونیری او وخت الله دې ایمان توفیق ورکو وایکلدا شیوی چې جنې وخت حق بیانې دل الله مدد தம் دے له دورو بدیয়া سوق پی جنیا خدا حسادیاں او د دشمنان در له خلق متوجی کی وای رب ولدا چې شهود بوی در رجور کو هر څړې وی چې د ابو نو بسهغې سره حق خو حق که کنا قرآ خو قرآ دی د الله د حب خبرې خ د الله د حبیب خبرې دي ناغار شي او پهدي طرقیښار شي وما سواحب کوم ب مجنون نه د صاحب ستاسو مجنون لیونې. ولقد راهه بالافق المبين او بشك کتل او دی نبی علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام لرا بالافق المبين پاکینارو خه راکې اے مشرق طرف ته افق جبرئیل علیہ السلام وکته ایسو کرتا جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې قتل ہے۔ ګور دھاملک شکل کې راغی. نو د د کتو برداشت شوګ نشی کولای د بنی آدم غرور او تکبر خړیر دی او کماله اوقات نو بس پندوري او پر غضب پروت یی یا بای ن پیری په شکل کې کتې شي تاسو ګورئ کله ولوي دا په پښو د غو پیری ځان په پښو جوړ کړی نو سور از بي خود اپروت خلک په دمو نه اچي اعلان کې پیری نه کتلې خو یې پښو کله ولوي دا سپېره ځان دې پیری جوړ کړې جبريل عليه السلام شپخ سوه وزري دي او دا وزري چې خوري کې ټول افق د اسمان بن کو او یو یو وذر کې الله دمره طاقتې ښه يو وذر باندې د لوتله سلام د قوم پينځه خارونه او چت کل اسمان پوره او رسول ولتنه شکل ولټه کل والا قدراه بالافق المبين او شک کتل او نبي عليه السلام جبريل امين عليه السلام لرا دا غي پخپل اصلي شکل کش پښ عصپک صو وزري وي بل افق المبین پاکينا روح کارد اسمان کي و ما هو على الغيب بذنين ند الله حبيب په بيان د غيب صبحيل بعض خلک ګوره آیات کې تحریف کوي نتاصل پشولونو آیاتونه قرآن کې شل چې پیغمبر وایي ز په غیب نه پېګم ويقل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب اے زماو مز درت دالو هم چې د الله خزاني زمالا شکری او زگور په غیبم نپوهیگم دل تا غیب نسه مراد دي نو لما وی الغیب القرآن و خبر السما غیب وی قرآن تا و دا آسمان خبرو تا او وی زما حبیب لچه کوم قرآن زرا لیگم روی قریب وی او د آسمان کم خبرې زرا لیگم نظم حبیب پاغیب بدوانین بخیل نه کلی چ پټایې اغه تاسو ټول لخه ځکه د دین خود پټول ل پاره نه راغله او پیغمبر باندې دا فرض وی فرض عین وی چې د دین خبره ټول امت ته ورسې عربي کریم ورتوي وای کچاره او دین رسول یو خبرم پاتې شوا شوره مایده کیدرت یا ایوها الرسول بلغ ما انزل ایلیک و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا ایز ما حبیب دسو وحی چکی گی دا طول رسوا که یا وخبرم بالفرض و تقدیرمون رسولا ندا وداسی لکتا سخپل پیغمبرین درسولیم او حجۃ الوداع کی دیو لاک نہ سی وا کرام را جمعو د عرفات میدانو الله حبیبوی خطبه د عرفات دا خطبه د دین اسلام خلاصہ دا د دین اسلام صدا ټول خلاصہ دا پائے کې دام وی وی تاسو نه به فرصت د محشر دا الله تطوس کئ چې جما دی پیغمبر دین رسول او کنا تاسو به سو او ټولې مونږه واحي کوجتا مون له دین ورو رسول ندا الله حبيب د شهادت کوجتا داسې اسمان تک او الله گواشه نن وې دان یا رفات کې دی وې چې ما استا دین او رسولو انبیاء نبه تاسو کې غیب نه مراد قرآن دې او د اسمان او د وې خبري دې وې جما حبيب پدي بخيل نه او یو قیرت دی کی دو دوات پا زی زوا را غلی دادگانو قرآو قیرت دی وما هوا علی الغیبی بی زوانین زوا سرا نده دی, دی پا غیبو پا بیان دووهی متهم و عبدار او دو نین وی لیکی گی بخلتا ام قراو دوات سره کړه ای بی دونی بی بخیلن چې سو ارت د الله د طرف ناراضی زما غمبر دا غي په بیان ولو بخلن کای بلکې غطولم ترسي و ما هو عل ندی غیب بیان د وحید غیب د قران قران ټول غیت تکلا تعالی الله حبیب لره چاله پتاوه دیکي ګوره د مخ کینو خبري دي دی. دیکي د خبر د خیرت خبري دي دی. دیکي د الله د صفات او د وحدانيت خبري دي دا هیڅ ته معلوم ني الله خپل حبیب توي دا خلکو تا او هي ما تاسو ته تا وحي وما هو بقول شيطان الرجيم او نه ده قران و نه ده شيطان رठلي شوي هغه شيطان چرठले شوي ده دا قران غره ده شيطان خبري نري اهوب ملعون ده پلالنت کړه شوي ده وما هو نه ده قران به قلي شیطان الررجیم ونا دشیطان رټلی شوي